Her er De Sorte Spejder, en ny version. klokken to, en sensation. Velkommen til det musikalske talkshow, De Sorte Spejder, som sender direkte her på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Og har jeg håbet, du har haft en rigtig god weekend. Håber. De Sorte Spejder er jo et musikalt talkshow med stærke kvinder. Alt mellem himmel og jord og uden der er gået. Og i dag, der har jeg to stærke kvinder med mig. Den ene er Jens Banggaard Poulsen. Goddag og velkommen til panelet, Jens. Hej. Og øh, den anden, det er Anders Lund Madsen. En stærk kvinde, ja. som ved alt mellem himmel og jord. Ja. Og øh, weekenden som sådan, hvad kan Ar, jeg, jeg sige synes, jeg synes... Ja, undskyld. Ja. Nej, hvis bare det er enormt sødt, fedt. Og vi er vi piger for lov at få et sted, som er lidt i Ja. Jeg synes, der er flere solfangere til. Ja, og jeg vil også sige, selvom jeg har øh, fire børn... og øh, For så vidt bor alene, så klarer jeg det fint. Jeg har fået en botel i går... Eller Robert, tak til lykke. Eller jeg mener, tak for noget scenografi, tror jeg. Ja. Eller også for instruktion. Jeg ved det ikke. Det var bare helt fedt. Og jeg har øh, været nede og noget i årstiderne. Det var ja. utrolig dejligt speaket. Ja. Hørte du det? Ja, jeg synes, det hang lidt. Det var også en mand. Det var og, en mand. Og Jens Sars, hvad har, har du, hvad, hvad har du gjort, som gør dig til en stærk kvinde, der ved alt om mellem himmel og jord og ugen? Ja, Ja, jeg, jeg har, jeg, jeg, jeg, synes bare, det er fantastisk med, med hende, prinsesse Marie, ja. som jo er 12 Kolossal milliarder, milliarder barn. hver i, i, i verden. Og jeg synes bare, i stedet for at sige så meget til hjemmeværnet, så skulle heller hellere sige nogle penge til uh, uh, Pernille, Pernille Rosendal, som ved Gud er en god ambassadør. Også fordi hun er gift med en af anden musiker. Ligesom mig. Nej, hun er ikke gift med en musiker. Jamen, han er en slags musiker. Men man må ikke se ham tisse længere. Gud, det var et gejligt med et hvor vi har os selv slet ikke nogen lyttere. Øh, Anders, du har været på Møns Klint i weekenden. Yeah. Og, øh, ja! Må jeg da lige sige, inden ja, vi ja. fortsætter med det, og der vil jeg bare gerne. i den forbedste sige, sig sig sig sig, at... Jeg vil ikke, at jeg skal gøre sådan her... Der var jo øh, Melodiengang fri fredag, fredags, ikke? Ja. Yeah. Og hvor er jeg bare så glad for, at det her gik videre. På jeg er så glad for, at øh, hun gik videre. Hun Annette gik videre igen? Hay. Jamen, det gjorde hun. Alt, hvad Annette her gør, øh, det handler kun om det. Og jeg tror simpelthen, at øh, hun vinder. Og det gør hun ikke på grund af stemmer, men jeg gør det simpelthen, fordi der er nogen i Grand Prix-rådet, hvem det så er, der har sagt, at hun skal videre. Jamen, det skal hun da også. Altså, jeg tror til gengæld, at. og jeg siger jeg ikke, skyder ikke nogen i skolen omkring Grand Prix-udvalget, Nej. Øh, udvalget, at øh, de snyder, det er ikke det, jeg siger. Det kunne lægges bjerner, det tror jeg nok. At, øh, ikke det kunne. nej men, men det jeg tænker på det er at ham der Olsen en af Olsen der deltog i fredags han, han blev pisset op og ned nakken han kom jo ikke videre og, og han var helt sikkert blevet lovet af Grand Prix rådet bare vent du kommer videre. Jamen, der og var... det har gjort ondt på Grand Prix rådet. Ja. Og så har de besluttet for at der er en, der i hvert fald skal videre. Sådan lidt. Sådan er det Så. Er det og så... det er også ret mæssigt. Og vi håber det selvfølgelig også på at Nitte vinder, men grunden til vi de spillerne det er jo fordi du har været på Møns Klint i weekenden. Ja, jeg var på Møns for at ligesom at undersøge hvordan ser det ud. Der var jo øh, en kan vi sige uheldig episode under det første mødte finale i Holsbrug, eller altså en semifinale, hvor jo Annette Heik vandt første gang. Mm. Under afspilning af hendes sang, mm. på. Ja. En skøn sang. I ja, det er en fantastisk sang. Den har, og det kan man jo godt kalde en bivirkning, at hele det, der hedder store taler, en kæmpe stor spi ned i skrider ud. Den største udskridning, der har været i 70 år på München laver en 300 meter høj eller lang halv ud i Østersøen. Og det synes jeg er lidt voldsomt, så jeg er nede at se på det, og må sige. Det er voldsomt. Så du har simpelthen været på Klind, det ville. Ja. og der er rigtig, rigtig mange mennesker, der var med dernede øh, og gik rundt i resten af i Østersøen, og var lidt chokeret, det må sige. Det er som at gå et månenlandskab. Møn er jo også sted, hvor øh, kanonkongen jo øh, kommer fra. Ham, som jo ja. er der om morgenen her på tre og ja. øh, så længe det var og, øh, ja, Nå, er vi der, så ikke noget ham? til hans øh, degenererede familie dernede. Det skal jeg jo ikke kunne sige. Nej. Men jeg vil sige, at der er sket kolossalt meget på Møn, siden at jeg, øh, i sin, jeg har også boet på Møn. Mange mennesker har boet på Møn. Og man må nok sige, at det er et sted, hvor der, hvor der, hvor der sker ting. En ting, som ikke rigtig har ændret sig, det er overnatningsmulighederne. De er stadig lidt prøver, det, det må jeg sige. Der var jo øh, ude på Danland, som jo har en, en afdeling ude ved Klindholm, mm. som ligger lige ved Klinten. Ja, ja, ja. Der har man valgt at lukke øh, og det var lidt en stregretning. Okay. Og man kunne også kun lege, hvis man i hvert fald var der i to nætter. Og jo øvrigt han ikke særlig glad for ham, der havde det. Jeg har engang været på Møn øh, i forbindelse med kanonkongen, hvor vi var dernede. Vi ja. skulle simpelthen se, hvor han kom fra, og, og børnehjemmet, hvor han var født og opvokset osv. Og, ja, ja. og der, hvor han havde fået så, så meget mad. Nemlig, så han var blevet, da han var bare. Ikke? Altså, der skete jo det med kanonkongen dengang, det var, at man sagde, kanonkongen, som jo rigtig hedder Jesper Holm, jo, sagde man, kanonkongen, hør her, han er en lille tynd dreng. Ja. Og så øh, sker der det med hans gener, at hver gang de giver mad, tager han bare Uhensigtsmæssigt meget, på for det er også fordi, som børn, som han er jo også vant til simpelthen at holde og det nu skal det ikke blive ulækket vel, men det bare holde inde, fordi man ved aldrig hvor man får mad igen. Så han har jo ikke haft afføring siden gang i klasse. Det er faktisk fuldstændig. Og det er jo det er jo det er jo fint nok, om det er et problem, fordi manden er jo simpelthen Af lort. ja, for at sige Og det er jo ikke, det er jo ikke ond vilje, men det er bare det er en mand, som bygger langsomt sig selv op og på et tidspunkt og det er også det man ser med Møns bare overført betydning, så skrider det jeg vil godt lige uh, rette. Uh, jeg vil lige sige en ting til omkring, fordi at vi så videre slot der hed lige slundt ja. hvor man kan lege. Og det eneste, man skal være opmærksom på, det står på deres hjemmeside, og det synes jeg, jeg synes, det er helt vigtigt. at man står ved leger de her er men man skal bare gøre sig klar at hvis man kaster op på værkelse, så er det 500 kr. oveni. i. Og det tror jeg, at ham, der har lavet den hjemmeside, han har haft sådan en taxa vogmans firma før, ikke? fordi det er nogle af det samme, det koster. Og der tror jeg bare, det er bare et lille tips til sådan nogle webmaster, at hvis man laver sådan nogle hjemmesider med nogle slots, der er sådan noget lidt romantik omkring slot, og der er sådan et begreb som opkast. Det skuer lidt, når man lige sidder og tænker, skulle vi tage på sådan en hyggelig romantisk weekend? Og det er utrolig hyggeligt romantisk på, på Lieslund Slot. Det er et af de smukkeste slotte overhovedet i Danmark. Jeg kan kun anbefale. Men bare drop det der med opkast, fordi hvis man nu kaster op, så skal man jo nok bare sige det, ikke? Ja. Det er officielt krøblinge uge her på programmet, og det er ikke... Altså, det du det... kan, kære lytter, det er, at du kan ringe til os allerede nu 70 30, 20 Gry ser klar til at uh, snakke i telefon med dig, for at høre, om du kan uh, blive god nok til at være med i vores quiz lidt senere på, uh, på ugen. Fordi yeah. man kan jo vinde en magnetotex madrass, altså en sundhedsmadras her i programmet. Ja, og Jens, hvad er det egentlig, en magnetotex madrass kan, Den... ifølge Magnetotex-producenten? Den kan... Øh... Nærmest udrydde farlige sygdomme eller skavanker, øh, som man kunne gå og have. Jeg vil nok sige, at skal man nok, og det er jo mest, I finder til loven, at du nok skal begrænse din lovprisning, sige, at den er sikkert god at sove på, tror jeg. Ja, skal sige, For vigtigt. så tror jeg at ikke, at vi har lovet mere, end vi kan holde. Men jeg kan sige, at mange har haft gode oplevelser med den. Og så er den god at sove på. Lige præcis. Men derfor er det også vigtigt, at de, de krøblinger, der ringer, Anders, det er jo ikke krøblingen, vi skal jo ikke have fat i øh, altså, vi skal have fat i folk der er skavanker. Vi skal jo ikke have fat i døde. Men det de skal sygdomme. være festlige skavanker. Det skal være festlige skvankere. Øh, så kan man altså sige. Ellen havde jo rosen. Ja, ja. er det en festlig gang? Det tror jeg ikke der. Det, det tror jeg ikke der. Guldsolen festival. Allerede der. Kan man også sige Og der er det, siger, det er meget begrænsende, hvad man egentlig kan ringe ind med. Det fordi hvad er en festlig skavank? Jamen, vi dropfod skal... troede vi jo var en festlig skavank. Det viser en svær e-post at det var absolut ikke nogen festlig skavank. Og senere er det bevis på det, fordi Julebondgår kom uh, morgenbetræk hvert kommer ind og viser sin dropfod foran webkameraet ja. senere i dag. Der er utrolig få skavanker som egentlig er festlige, og det er også derfor at det er snue. Kan være en festlig skavank, men er det det? Så skal det da virkelig løbe ud af nesen for den er rigtig festlig. Ja, fordi der er jo også en festlighed i den anden, ende. vi kræver jo også. Altså er det, det skal være festlige. Det er ikke festligt. Nej, det er det nemlig ikke, fordi det er jo ikke uh, vi vil heller ikke og da, da, og det er og det et enormt problematisk med at gøre sjov med, med, med sygdommen. Vi skal ikke træde nogen år tæerne, men det skal heller ikke ske. Især ikke hvis de er Eller den ikke er der. Det er det, jeg mener. Selv lige meget. Men vi træder i det her på æggeskaller med det her indslag, det er det, jeg vil godt sige. Jens har allerede nu været i konflikt med en lovgivning, og du er på vej i konflikt med en anden af den lovgivningskompleks, som omgiver vores syge medborgere. Og det hele, og det er jo mange steder. Hvorfor skal vi have om sygdom? Fordi at den helt store historie i alle medier i dag har været, at mange gå går på arbejde, på trods af, at I er syge. Og det er noget af det, der gør mig utrolig ked af ja. det. er noget, Og jeg vil sige, hvis man nogensinde har været på arbejde, og har været syg, og nu er rask, så er det på tide at indhente det er forsømte. Man skal ikke gå på arbejde, når man er syg. Nej. Man skal heller ikke gå på arbejde, hvis man er rask. Men man skal under ingen omstændigheder gå ind på sin arbejdsplads, hvis man er syg. For hvad kan der ske, hvis man går ind på sin man arbejde? Man smitter sig? alle de andre. Man ansæt. smitter alle de andre. Det forstår jeg hvis vi selvfølgelig ikke overgør det, så er der mange, der aldrig vil møde på arbejde. Det er der mange, der aldrig gør. Det tror jeg faktisk, Men nu skal vi... Øh... Det er svært at ikke det mere. Har For også du... fordi det er jo gry. Det er Har... gry, der får en sværm opregninger nu. Det er gry, der tager stilling til, om øh, din skavank er festlig, er, er festlig nok til at øh, kunne være med i programmet. 70, 3 20 så ringer man ind til gry. Og så senere øh, finder vi lige ud af, hvordan quizzen skal køre i forhold til skavankeriet her i programmet. Er det ikke det, vi siger? Ja. Fuldstændig rigtigt. Men skavank om dagen holder lægen fra bagen. Mm. Petina har skrevet til, os stridører, det er en festlig specielt ja. når man kun har ét stridøre. Det er fuldstændig rigtigt, og jeg har en datter med ét stridøre. Men, men vil en magnetoteksmadrasse i virkeligheden virke? Vil magnisperne ikke trække øret ind? Jamen, vi må ikke sidde og, og lovprise det her produkt, for det har ikke nogen dokumenteret lægelig kraft. Jeg bare sige, at jeg ville da, hvis jeg havde stridøre, ikke øh, holde mig forhold til lige at lægge det på 111 se om det hjælper. Det gør ikke skade. Klamydier. Og jeg mener, elen, som jo er for Røde Kro, og som for mig, og jeg ved også for der, er, ved også, hvad der er, Jens, står som på mange måder et menneskeligt ikon. Når det er godt nok til Ellen, så er det også godt nok til os. Så er det godt nok til os andre. Vi har et par grænsetilfælde. Jeg ved, at Gry er i gang nu i vores telefonsluse, som vi lige har oprettet til formålet, øh, og vurdere. Det, Om, det er jo, det festlige og jo 1-800-Skavank, man kan nænke. Apropos skavanker, så er jo lige kommet ind, og det er forstår jo utrolig. Det. en mand, der har utrolig mange øh, skavanker, men som bærer dem flot. Jamen, det forstår mig. ikke. Danmarks flotteste skavank. Ja, og har jo også øh, to benproteser, Kræde. Det er okay, vi siger det, ikke? Og en fryg... jo, jo, det er slet ikke noget problem. Nej, okay. Og vel også en øh, voldsom eksem et andet sted. Ja, og, og du siger eksem, fordi en af de ringer, vi har en, er jo en, der har eksem over hele kroppen. Og så. der er vi sgu i tvivl, at det er festligt. Næppe for, for den, der har eksemen, men eksime er et godt ord. Det er også sjovt, Så, når vi snakker om magnetoteksmadrass, kræder slet ikke. Vi har ikke set kræde den sidste halve måned. Så har vi ikke siden december, der <laughs> sendte jeg radioformanden, nej, hvad er jeg fint på? Den. Så kommer han lige på sig rende, der en rende, når der er en madrass på, øh, på højkant. Jamen, det er jo til benstumperne, Anders. Det er jo til <laughs> benstumperne. De skal jo have lidt magneter. Jeg kan vise, jeg har et brækket kravben. Ja, Hvorfor har du det? Ej, jeg har haft store komplikationer omkring næverne, der sidder lige der. Ja, du skal vise det i webcamet. Hov, på webcam. På web vi, vi står vi på nu. webcam, ja. webcam. webcam og Og mens du gør web... det... Ja, det, det kan du ret ret. Kræde er i billedet, og det tror jeg nok. Der bliver han så ind til den madras, ligger hjemme <laughs> på sortstopsdoceringen. Nej, øh, der var en anden øh, festlig... Øh, eller ja, den skal vanke, Jeg vil ud til dig og præsentere den, for jeg kan ikke sige det. Det var... Var det er, med klamydia? <laughs> Nej, det var... Ah, ikke Nej, det var den anden, Jens øh, kom ind og sagde med L et blot mærke. mærke. Der var en, der havde et blåt mærke på... På øh, kalorius. På kalorius. Ja. <laughs> kalorius men, øh... er et utroligt dårligt ord. <laughs> det Men jeg synes bare ikke, at vi skal ned i Er de det festligt? Nej, jeg synes er ikke. Jeg synes ikke, det er festligt, men gry Nej. taler med dem nu, og det spændende bliver det? Ungdomshuset, som jo øh, har plads til alle mennesker. Alle i hele, og alle er velkommen. Kom der ned vær med. Der er ingen øh, struktur. Der er ikke nogen, der er chef for andre. Nej. Der er ikke nogen regler. Det er jo et fristed for øh, de mange, eller for de mange øh, fra, fra København, ja. øh, som ellers ikke har noget sted ude i Tårnby og sådan nogle steder. Ja, fuldstændig at hælde så os. Hælde over meget. Det, er, det, der så lund. sker i øh, fredags... Det er også en myte. Ja, men det er Totalt meget myte at man skal forældre mod politivold oh, her hvad sker ja, der Hello. og de vil godt lige have at vide hvornår det bliver ryddet så de, deres børn ikke skulle ned den dag. Ja, fuldstændig flot. Yeah, right. Flot, flot, flot men, flot. men altså flot. de havde en spændende aften i fredags hvor der var endnu en støttekoncert og til fordel jo, og øh... det er en retfærdig sag, det vil jeg understrege. Det var jo øh... Er der nogen der støtter det undersøgelse så er det de sorte Anders, det... vi er. Det er og Også derfor, jeg fortæller den her historie nu for at vise hvor... for at vise at vi kan rumme det. Ja, og hvor godt sted det er i ungdomshuset. Magtens korridor spillede i ungdomshuset i fredags. Og Magtens Korridor er jo på mange måder et øh, orkester, der er lidt på tværs af autoriteterne. Det er et politisk bevidst orkester. Det, det er sige, et orkester, som ved, hvad de vil. Fuldstændig rigtigt. Og det, de har... Øh, de har en idé med deres musik. Med deres optræden har de jo valgt at sige Magtens Korridor. prøver her. Vi spiller i ungdomshuset, sådan er det. Og øh, det gør vi for, at øh, vi synes, de skal bevares. Og så tænker man, jamen, det, er der, det er der, det må øh, man respektere. Prisværdigt, prisværdigt, prisværdigt, og, prisværdigt. og det er smukt, for jeg går ud fra, at de betaler fuldtarif. Nej, øh, lad mig sige det på den her måde. Det var vist øh, frivilligt, så vidt jeg kan forstå. Altså, ja, de, det er jo en støtte, De har optrådt øh, gratis. Ikke? Pro bono. Ja, det. men sker der hverken værre eller bedre. Virkelig bedre. Der sker der det, at øh, magtenes de er ved at være færdige med, øh, med deres program ligesom. Ja, de vil spille og de har Men er Og har det været en succes? Det har været en kæmpe succes. Okay. Så på et tidspunkt, der siger Johan forsangeren i Magtens Corridorer, Som jo er biokemiker. Der er nogen her i uh, huset, der ikke er så vilde med den næste sang, vi skal spille. Men nu skal vi spille Hestevisen. Og det er jo den, der lyder sådan her, men Man husker den uh, fra et program her på 3 gamle Dage, ikke? Så kører den, ikke? Den der anne Grete. Okay, ja, ja, Så spiller de den. Så siger det, den skal vi i gang med at spille nu. Ja. Så hopper der en 4-5 unge mennesker op. Og når jeg her ser unge mennesker, så er det altså nogle i alderen 13-17 år uden pis med hætter på. Med hætter. Og begynder at true Johan, forsangeren, om, at det er en sexistisk sang. Nu lader, det er en sexistisk sang, nu lader du være med at spille det, det er alle smadre jeg dig. Så begynder nogle små unger, som opmærker dem, der styrer ungdomshuset, en lille fraktion af ungdomshuset, hopper op på scenen, skubber til Johan, der skubber tilbage, og den lille, lille barn ryger igennem scenen, fordi... Vejer, hun hun vejer måske kun 50 kilo. Jeg tror ikke at han har skudt nogen som helst. Lad mig sige man det på den måde. den måde, han skudt, fordi hun blev ved med at true ham, og så sagde han, "Hey, jeg står lige og synger." Og så siger han, "Vi har magtens korridor, ingen kan stoppe vores sang." Ah. Og folk er sådan op, og der er noget, hvad så klapper og sådan noget, ikke? Så der der opstod tumult. Så bagefter, så sker der det at Magtens korridor har lavet en fortælle det der så sker. Og det, nu, det, det her det er ikke postulater eller noget, men det er syvner og hans det er ude i nu, men jeg ved at den er fuldstændig korrekt, vil <laughs> sige jeg har ikke det forbandet selv. Nej. Men den er god nok. Ja, må prøv, jeg høre. Prøv hvad der er sket. Må, ja. så, øh, at høre, så sker. Så får bandet I skal lige ned til noget husmøde nede under nu. Åh, oh, for sagde. Så kommer vi ned til husmødet, og så står der igen de her øh, knægte og piger, og udenpæste piger, som går hen og stikker tommelfingeren op i ansigtet på dem fra bandet, og sådan op mellem overlæben og fortællerne siger, prøv mens der står en anden pige, var 14 år, og siger, skal vi ikke bare smadre dem? Skal vi ikke bare smadre dem? Altså i en, i en støttekoncert sammen? Jamen, hen... altså, dem som havde netop havde spillet derinde, fordi de spillede hestevisen. Så var den sexistisk, og så kunne man åbenbart ikke lide det, magtens korridor havde gjort for at støtte ungdomshuset igennem det sidste halve år. Jeg vil sige, en episode som den her, ikke? Mm. og det er nu, at du skal mobilisere alt din kærlighed, ja. Det gør det ikke nemmere at elske ungdomshuset. Men det er i en situation som den her, at det er kolossalt vigtigt, at vi elsker dem endnu mere. Ja. Fordi hvis vi støder dem fra os, Anders... Ja så skaber vi nogle mennesker, som vi har bøvn med de næste 50 år. Ja, det er Det er nu, hvis du møder en på ungdomshuset, kender en, er sammen med en, har hørt om en, giv dem utrolig meget gærlighed i dag, fordi det der har ikke været nogen rar oplevelse. Det er selvfølgelig ikke rart, når der kommer folk hen og vil støtte en, og man så bagefter nødt til at tro dem på livet. Ja. Det er ubehageligt, ja. og det er heller ikke det, de mener, det tror jeg ikke. Men det er, fordi det hele er kørt op i en spids. Fordi det var sexistisk, Anders. Det var derfor... Det, der, det her var ikke rigtig dem husets, om øh, øh, de skulle blive dig, det var bare fordi, det var alle kvinder i verden, men ligesom på den måde. Jeg synes, det er heller ikke, at ordet luder er særligt rart. Nej, men det er jo heller ikke ment på den måde, hvis man hører men sig. Men det er sjove er, at man må, man må godt sige ned med Israel derinde, men man må ikke sige ned med Palæstina for eksempel. Der står to mænd op i DJ-pulten altid, så hvis DJ'en spiller noget musik, som de ikke mener er godt at spille, så står musikpolitiet og slår den fra. Nej, men det er, det er ikke nemt. Jeg kan godt se, når du sætter det op på det. måde. Bare en fredag aften, men ved du hvad? Jeg synes, vi skal lade en og så skal vi spille hestevisen, eller hvad? Jeg synes, vi skal hestevisen, men jeg synes, vi skal advare mod, at den kan, øh, virke, sexistisk. kan virke sexistisk på folk. Jeg og vil også sige, når der bliver sunget hestelud, så er det, man skal prøve at se igennem teksten, mm. som jeg ved, at Johan har gjort. Ja. Men, og øh... så se til, hvad der ligger nede under, for det er, ikke, det er jo ikke et spørgsmål om folk, en heste, altså fire, firebenet prostituerede. Dem er der, og jeg siger det nu, uden at være på nogen måde... <laughs> Nå, det har du ikke researchet. Nej, men jeg ved, fordi jeg har taget baseret baseuddannelser på rug, jeg ved, der findes ikke dokumenterede tilfælde af prostitution blandt heste. Heste, og det skulle de måske også lære lidt af i Unus i hvert fald de 14-årige, der er hisse. Heste er elskelige dyr. Og hvis der er nogen, og det er ikke en opfordring, men hvis der er nogen, der siger, ja, ja, jeg vil i seng med en hest, så er det meget, meget få heste, som siger, nej, jeg vil have penge for det. Sådan er heste ikke. Ingen gang æsler. Jeg har aldrig hørt om dyr, der tager penge for det. Og jeg synes ærligt talt, at når man laver en med hestelyd, så burde man kunne sige sig selv, at det er jo det, der hedder et billede på noget andet i himlens navn. Ligesom også ungdomshuset er et billede på noget andet. Ach. Jeg ved ikke på hvad. Og så vil jeg jo også godt understrege, at jeg synes også, at når de rydder det, så, så, så skal man også give en vis form for varsel. Så dem, som skal hjem, og at have madkommende 6 ja. At de får lejlighed til at komme ud. Fordi jeg ved, der er en masse bøvl med, at de har blokeret nogle indgange Og sådan noget. det kan godt være at komme ud. Og med busser osv. Okay. Det er en lille smule hensyn. Ja tak. Vi har netop fået at vide, at det, der skete i ungdomshuset fredag, det var, at øh, Magtens Korridorer efter at have givet deres støttekoncert til ungdomshuset, rent faktisk blev smidt ud for at spille det her nummer af en lille fraktion derinde af nogle mennesker mellem 13 og 17 år. Mm. Men øh, når det er sagt, så skal det også siges, at har vi også fået at vide, at Johan fra Magtens Korridor stadigvæk bakker 100% op om ungdomshuset. Jeg tror også, at hele Magtens Korridor bakker op. Det tror jeg du fuldstændig. Og det gør vi også. Det gør vi da. Shout the people you love with the love. tidligere her i uh, programmet, der lancerede vi jo øh, den nye quiz eller det som øh, man kan have vinde i den her uge, om man vil. Det er en ja. skavank-quiz. Nej, ja, det er ikke det man kan vinde. Der tror du lige samstillet to ting eller du tænkte lidt for hurtigt. Vi, Jeg troede for langsomt. Vi kalder den skavank-quiz. Ja, og det er skavank i den festligste betydning, fordi at øh, vi vi skal ikke have nogen fordomme ind over her. Mm. Vi er jo kun af vanker, og jeg tror nok også, at det er strømmet ind med festliske vanker. Det, man jo altså øh, kæmper om, må jeg sige, det er jo en Magnetotex-madras. En madras, som vi har reddet og ærligt betalt, som har en værdi af hvad, Jens? Ja, Jens. Jeg tror, at... yes. jeg tror de starter fra omkring 2.000 op efter lige efter, hvilken størrelse den skal være. Og, og hvor stærkere meterne er. Og vi har valgt at købe en, en rigtig god en, så det er en værdi af ca. 3-4.000 kroner. Det, det, det tror jeg. nok. Og er det inklusiv for sendelse, Anders? Eller skal man selv afholde det? Det er Vi sender den direkte hjem til, til, til, til lytteren. Og øh, du skal, hvis du vil deltage, ringe til os 73 20 Eller du kan sende os en e-mail på satansøgning. Og så øh, sige, hvilken skavang du har. Og vi skal ringe Pierre op. Fordi ja, fordi at, Pierre, Pierre har jo øh, han har været igennem øh, gry. Det, her, jeg, det er fuldstændig, han er 21 år gammel. Og og, øh, han har en, nej, det øh, en, synes jeg selv, Pia skal lave. En rimelig ærgerlig skavang. Nå, det er ærgerlig, ja, men festlig. festlig, festlig. Det er Pia. Goddag, Pia, det er, det. Det er, er også uh, Brændold, Anders Og god bedring. Goddag. Så vi sige god bedring, jeg lavet inden uh, vi... Jamen, det er sådan en slags ja. hilsen, vil jeg sige. Ja. Pia, vil du fortælle øh, den, den øh, skavang, som, som, som du har, som er festlig? Det, jamen, ja, det kan jeg da godt, altså. Det, det er jo ikke, fordi den er festlig, men man er jo bare nødt til at sige på det med sjov end. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og, og, og dog, Pjerre, men fortæl, hvad er det ja. for en skavang, du går over og med? Jamen, for 3-4 år siden blev jeg opereret for en sprængt blindtarm. Det og lige siden, da, nej, lige siden da, øh, når jeg får træk ind på min mave, så får jeg øh, øjeblikkelig diarré. Ja. Og går egentlig bare og lukker gas ud af tarmen og resten af dagen, når jeg nu har været på toilet Det er jo ikke rart. Det er jo en skavang. Men, men Pierre, ja. Pierre, vi må sige, at den er altså også festlig. Bim hvad gør du for at uh, undgå at trække? Ja, der er jo ikke så meget at gøre. Træk på mig. Okay. Ja, hvordan undgår du forbyggelse? er utrolig vigtigt. Jamen, øh, jeg pakker min mave ind sådan, så godt som jeg nu kan. God. Æh, for at forhindre sig for i min... at trække i Ja, jeg ja. ja, øh, sørger for at have min t-shirt ned i bukserne og sådan. God. noget. Og, og har du har du oplevet at det hjælp, når du tog disse forholdsregler? Ja, det gør det, men det er særligt svært om morgenen, når man lige hæver dynen af. Jeg kan ikke ligge i to minutter, så kan jeg godt fise på lovkum. Og så er det så hurtigt, det kører fra træk til tynd mave? Ja. ja. Jamen ved du hvad? <laughs> jeg vil sige, det er jo også en skavang, hvor man kan tale om, at en magnetoteksmadras kan gå hen og være en ikke-ringe-hjælpemiddel. Fordi om ikke andet, det er en pokkers lækker ligge på i hvert fald. Og så kan det jo betyde, at, at, at når du nu, hvis du vinder, øh, det er jo spændende, du er med i oplevelsen, hvis du vinder, ja, så er der i hvert fald flere penge til endnu flere dyner, og dermed en mindre risiko for, at der er træk mm. i morgen morgenkulden. Øh, oh, og og, og Pia, jeg vil da sige indtil videre, nu er du den første, der er kommet igennem indtil videre, den også den eneste, eller det er ja. man jo så, når man er den første. Ja, det er det. Men, men der skal noget til for at slå din ja, skamang. det vil jeg da altså også sige. Sige, fordi den er festlig. Den er, også, den er lidt smertefuld, men den er ikke mere smertefuld, end at man kan håndtere den og også uh, have det godt med Altså jeg selvfølgelig ikke have det godt, men, men på eller og så tønd mave, det er et stensikker kort. Altså, jeg er i transportbranchen, hvor jeg kører lastbil. Så nogle altså, gange der er jeg jo lidt, lidt stillet, ikke? Jeg er ikke altid lige, at jeg kan komme på toilet. Det er det. Og der har vi jo allerede det... sidste år hørt om, om problemerne i Sønderjylland, ved jeg, hvor der var folk der øh, i transportbranchen, der var nødt til at besøge. Mm. Øh, I transport <laughs> Og det er jo ikke jo. noget, man gør med god vilje, men skal man, så skal man. Jamen, det er jo det. Pierre, super. Og ude på i detaljer vil jeg bare sige, så er det nemmere at håndtere, hvis det ikke er diaret. Det. Jeg sige det. Så tror jeg ikke, vi går i flere detaljer. Men Pierre, jeg vil sige, vi har dit nummer. Og på fredag, der vil Gry øh, orkestrere en, en, en, en, en, tror jeg nok sige, rimelig spændende finale. Men jeg vil også sige, der skal noget til at vippe sådan en gang med mavepinden. Kør forsigtigt. Jamen, det gør jeg. Og vi tales ved på fredag. Det gør vi. I må have en god dag. I tak dig skal måde, du ja. have, per. I lige Pierre, der Så ja. bestemt. Få Og øh, øh, øh, jeg skulle sige, at fransiskvisen, De det havde det ikke. Skal vank-timet, det kører hele ugen. Jeg vil sige, at der skal altså noget til vi blive Pierre-pinder. Nu vil jeg sige, at du skal, nu kære Lytter, sætte dig ned og lave en bingo-plade. Du skal lave en plade som den ser ud, når man spiller bingo. Og som du kunne høre i nyhederne tidligere, der har der været et øh, lille dilemma for en masse bingoklubber klubber rundt omkring i Danmark. Det er simpelthen det, at de nye rygeregler, som øh, regeringen har indført, eller Folketinget øh, har, indført, mm. vi har indført, de vil gøre, at øh, folk simpelthen ikke vil komme til bingo, fordi 80 procent af dem, der møder op til bingo, de ryger simpelthen. Ja. Men nu er loven jo kan ikke nå at stemme, om den kan forstå eller sådan noget i den stil. Den kan så, ikke nå at, at blive gjort færdig. Man så kan det... trygt ryge igennem, når man er til bingo, og ja. man må også gerne ryge. Man må også gerne lade være, når man spiller til tillidsbingo sammen med os. Man For skal vælge ja. 15 tal mellem 1 og 90, begge to inklusiv. skrive dem ned på sin bingoblad. Og øh, når Anders Lund massen så læser et tal op, så spiller vi først en række. Anders Lund massen læser tallet op, så ringer du ind 73 gange 20 73 20 og Hvis det er dig, der kommer igennem, så siger du tildespinkel, som altså hvis du siger kalor eller har farvel, eller ligger på eller noget, så siger jeg bare eller jeg har ondt. Når den lytter der har været igennem, så spiller vi pladen, og så spiller vi pladen fuld. Ja, og, og nu siger du, at du spiller en plade og pladen fuld. Det er jo to forskellige slags plader. Jeg spiller et stykke musik? Sådan ja, bare fordi at der er jo mange, som lige bliver forvirret der. Mm -hmm. Men altså ry øh, ikke fordi jeg synes det er en god idé at ryge, Anders Breinholt, men øh, fordi at det her det er i hvert fald også efter 1. april det sidste frie sted, hvor man kan gøre lige hvad pokkeren vil, mens man Spiller bingo? Fuldstændig nej, det. Skal jeg tage det første nummer? Du skal starte det første nummer om, når jeg starter musik, naturligvis. Fordi vi har jo vores swingbreaker, og med den forbindelse at sige tusind tak til DR's Big Bang for at lave vores musik. Åh, oh, det er ikke den. Nej. Så rodede jeg rundt i posen så længe. Åh, oh, der har vi Swing breaks. Og det første nummer, dagens tillidsbingo, er 8 og før. 8 og 8. Jeg siger det også på svensk. Det er nødt til at jeg ved, og det er noget jeg har hørt her i weekenden, der er flere svenskere der også spiller med. Hallo. Hallo. Hej, nej. Nej. Ej. Det var så ærligt, og det var så tæt på alligevel. Nej, det var ikke, Jens, kan du ikke fortælle lytter, hvad det er vi, hvad vi er, vi spiller om? Jo, vi spiller om øh, en mulepusse, hvorpå der står de sorte spider. Og vi kan sige hallo. Kan sige, hallo. Hallo. Ja, ah, det er flot. Nej, <laughs> nej. Ja, ja. Helt svinet du. Ja, ja, det er for sent, du. Åh oh, man, det er køret. Åh, det er mandag. Det er det, er det. Og der er mange, som er på arbejde, som burde have ligget der hjemme og være syge. Det er faktisk fuldstændig Vi, ikke mindst også. Prøv at, du tager bare en helt uden at vide det. Jeg skal bare gøre snarere, fordi nu er fanden, jeg... du sidder jo ikke og filtrerer dem, dem, der dem, der ringer ind. Du kan jo sige, at du tager ind. først. Der ringer forskydte nogle. Hallo, hallo. Kan du svinge? Ja, det forstås jo rigtigt. Til hvem er Tillykke. det vi har igennem? Det er Oliver Uldsen. Wow. God Oliver. Hvor ringer du fra? Jeg kommer fra Aarhus. Aarhus? Ved du hvad? Ja. Og tillykke med det, Oliver. Tillykke. Du har vundet en Jens. En mulepose. Okay. Og Oliver, hvad må jeg spørge, hvad laver du til daglig? Det er et godt spørgsmål. Jeg går i skole. Hvilken oh. klasse går du i? 9. klasse. En 9. klasse? 9. klasse. Og øh, skal du i 10. bagefter, eller hvad? Eller hvad? Eller er det Nej, efterskole? Jeg, det... Nej, jeg skal til London. Nå. Okay. Nå, til London. Ja. Og er det bare til London, eller skal du... hvad skal du lave? Ah, det er, fordi min mor flyttede over, så skal jeg gå bo ved hende i et år. Åh, oh, ah, det er da man. hyggeligt. Mm. jeg er tilbage til gymnasiet i Danmark. Men skal du så eh, skal bare sabbat over? Skal du holde hus? Nej, jeg skal gå på en international skole Oh. Uh. Der skal være forberedt på, at tale tæller udenlandsk. Uh, ja, mamme, jeg er lidt uh, engelsk nødstammende, så ah, jeg kan godt få Og det gør det hele meget nemmere. Så skal du også være forberedt på i London, der shopper man meget. Anders, jeg ved, du er over over år før jul. Ja, det øh, kan jeg forstå. Ja, det er, og det er måske har du nogen Harris, tips? i Harrods, i Harrods. Ja. Det skal, skal du huske. Jeg skal jeg i Harrods, og så skal du også huske, at det er nede i Fleet Street og Han en habit. Åh, oh, okay. Oliver, øh, det er ikke fordi, vi ikke vil snakke med dig, det er bare fordi, vi har lidt travlt, fordi har vi, vi travlt? skal jo nemlig også nå at læse tips for hjemmet i dag, Det er, gang, er og vi skal nu have rigtig tid til at behandle dem, så Oliver... Øh... Men jeg vil godt lige en sidste ting omkring, Oliver. Oliver, ja. når, når du bliver øh, voksen, har du, har du allerede nu øh, planer, hvad du vil være? Øh, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, jeg gerne vil være plastikkirurg. Det er rigtig godt, og jeg kan godt love dig for, at er der noget, der bliver brug for i fremtiden, så er det plastikkirurg. Hvad er det, der... Oliver, nu bliver vi skulle lige nødt til snart med et par minutter mere, når du kommer i den oplysning. Oliver, ja. øh, plastikkirurg siger du, ikke? Mm -hmm. Ja. Hvad øh, er det, der trækker... Hvis man, eller hvad man siger, hvad er det, der gør, at det er lige netop det fag, du gerne vil i? Du vil ikke... Øh, ja. ja. Lad nu og Oliver svare. Ja. Øh, uh, Jamen, jeg tror, det er fordi, uh, en af mine gode venner, han, uh, hans far er fast han har fortalt mig meget om det og sådan noget. Og det, det virker han? fascinerende. Hvad laver han? Uh, han uh, har en praksis og så laver han sådan lidt uh, hisse her, nogle forskellige steder. Så lidt ved siden af? Nå, okay, hisse på kroppen. Nå, ja, ja. Nå, jeg, jeg skal lige sige en ting, inden, uh, og det er ikke for at det er bare for at heller ikke male fanden på væggen. Min bror er læge, og jeg kan sige, den eneste tidspunkt, hvor han havde en decideret krise i sin uddannelse, det var, da han var med til det der hedder en brystreduktion. Hvor man altså gør, hvor gør øh, kvindens bryster mindre. Øh, og ja. Det kan godt være hårdt øh, at medvirke i, fordi der er utrolig meget, øh, der bliver der bliver, der bliver skravet ud. Ikke? Og der havde han jo ja. også været udsat for, øh, at mænd jo også ofte kan og Anders, udvikle bryster, øh, hvis man får det overvægt. Og det kan også være noget. Og der øh, husker jeg bare, at min bror kan sagde... Det, man skal, kan det man, skal huske, ja, det, lige præcis, det man skal huske, hvis man reducerer mandlige bryster, det er, at man skal gå efter det, der hedder rødspilteffekten. Altså når man suger fedtet ud. Og det er ikke noget for at give dig et, et urimeligt forspring i forhold til dine kommende kolleger. Det er bare, der er masser af gode tips øh, i de ældre læger, der kan fortælle det timevis. Jeg synes, det er en god idé, for jeg synes meget, at plastikkirurgien, det er jo blevet gjort til, at det er noget med Men der er jo altså også anders mange, der får gjort noget, hvis de for eksempel, som kræde, som vi havde inde tidligere, har fået opereret begge sin ben væk får lavet nogle meget små proteser. Det er jeg. jo også der, plastikkirurgien går ind, og, og redder og giver livskvalitet til mange mennesker. Jeg tror, det er primært det er Oliver han tænker på, øh, når han siger, at han vil have plastikkirurg. Oliver, du skal sende os en e-mail på satansengelsknablag@punktum.dk. Ja, Okay, det vil jeg gøre. Og så i emnefeltet, ikke ja. så hastigt, ungmand. Så i emnefeltet, der skriver du øh, Waiting room. Mm. Waiting room. Ja. Og øh, så sender du den til os, og, og så, din, adresse, uh, din adresse naturligvis inden du flytter til London, så du kan få en øh, sort og mulepose med til London. Ja. ja og så pas på, der, pas på den der øh, den, det hedder Øh, hvad hedder det der rå fisk, man spiser nu om dage? Sushi. Sushi. Pas på den sushi-restaurant lige på Trafalgar Square, fordi der har været ham der med det radioaktive inde, og den har man så ikke gjort helt oh, rent. Så spiser jeg sidste uge. Åh oh, nej, Oliver. Ej, ah, der skete ikke noget. Skete ikke er Ved du hvad? Mister Det er, Globetrotter, det er mand, det er mand stål, vi har o mere gør. Oliver, Oliver, han er jo 14-15 år gammel, og Oliver har allerede 180.000 eurobonuspoeng hos SAS. Det er yeah. simpelthen så vidt. Oliver, kan du have det godt og godt tusindlængder? Ja, lønne? og have en rigtig godt tak. år i London. Nej. skal til at læse op af Danmarks bedste ublad, det hedder Hjemmet, yeah. og i Hjemmet yeah. gør det også kort, det her, Der kan man jo læse tips fra læserne, og det læserne gør, det er, at det kunne fx være, mandag aften, de laver noget aftensmad, så laver de mere, end de lige umiddelbart kan spise i aften. Ja. Så er det overskydende mad, fryser de ned i nogle poser og smider i fryseren. Og det den, der har gjort det et eller andet sted landet, vælger så at skrive det ned i et brev og sende det ind til hjemmet, og så bliver det offentliggjort som et tip ja, for, hjemmet. Nej, og der er også i dag, bare sådan, i forlængelse af det her, et tip med, at man kan lægge sine engelske bøffer i fryseren i 14 dage, så bliver de dejlige møre. Jeg går ud fra, at man også efterfølgende skal steje dem. Det ved jeg ikke noget om, men det er altså en tips, tips, tips og en overflod af altid og vi har så, øh, tre minutter til, at øh, mine Pedersen er klar med nyderne. Ja, og jeg har ikke andet at gøre, end bare at bede dig om at vælge mellem skønne glatte ben, skinnende ren forrude eller ingen fugtmærker. Tip nummer 1. Ingen fugtmærker. For at undgå fugtmærker, kan man tegne omkredsen af urtepottens bund på en plastikpose og klippe den ud. Læg herefter plasten under urtepotten, og det er slut med fugtmærker. Tip nummer 2. Glatte ben. Må der være noget. Når jeg skal barbere ben, døfter. Jeg <laughs> ja, Se, der var det, så begyndte lidt så smart. <laughs> ja, det er ikke mere i den end det jeg keder det. Okay. Når jeg skal barbere ben, bare ben, døfter. Nej, det er også svært. Når jeg skal bare ben, dypper jeg dem ofte i olie først, så undgår jeg rifter og sår. Bladet glider lidt, og jeg får ikke tørre ben. Det er også for rølgende. Tip nummer 3. Hold på boblerne. Eller ryst med risene. Hvad var det helt? Hold på boblerne. Når kartoflerne er lige ved at komme i kog, kommer et lille stykke steg i, i bukserne. Nej, det er jo ikke rigtigt. Jeg er jo nødt til at prøve at pikke det op. Altså. Jeg, kan... Jeg kan jo ikke. Det Har du problemer med husholdningsfilmen? Ja. Okay. Hvis du har problemer med husholdningsfilmen, så er den altid klistret sammen. Når du forsøger at rive et stykke af, så put den i fryseren. Det var dog troligt. Alt. Jeg tror, jeg vil sammenfatte denne uges råd. Og jeg Gør kommer, det i et, kommer... et råd, og øh, vi har cirka halvanden minut. Okay. Kom put det hele i fryseren. Og har man øh, katte, hunde, får, ægtefælder, børn, put dem i fryseren i 14 dage, og de er helt, helt møre. Det var, det var vist ikke helt mening, at øh, programmet skulle øh, øh, blive ind sådan her. Det var lidt, øh, der må jeg sige, en kedelig udgang, hvor vi havde hovedet på, at hjemmet kunne hjælpe os. Ja. Yeah. Men sådan skulle det ikke være. Nej. Vi er tilbage igen i morgen kl. 14, og jeg ved, vi har lavet os ringe til Bornholm i morgen, fordi at en af vores rigtig gode venner på Bornholm, han har i dag fået ridderkorset af første grad, korrekt? Altså grad. Det, det største ridderkors, man kan få. Manden i hjemmeværende, han, sagt, vi, han ved ikke selv nu, at, at vi ringer til ham, men øh, det gør vi. Han hedder Holger Fulsang, og fordi han har fået det i dag af dronningen, vil vi godt sige tillykke. God gammel venner programmet. Og øh, det er jo altid sådan, inden vi slutter programmet, så skal Gry, vores relationsmedlem, sige noget. Hun har sagt Red, uh, Chiller Peppers, hun har sagt cigarros, og i denne her hun sige det skal vi have gjort også, inden vi slutter om 30 sekunder. Noget, du vil sige, min ven? Jeg vil bare sige, at øh, jeg har fået den idé, at forhindre uærlige sjæle, at jeg snupper min punkt på min taske. I flest indkrammer kan man købe en tynd kæde 120 cm af en ring med inden indfaske den ene, ene i tasken, og den anden i punkt. Det forhindrer også, at man lægger punkten fra sig og glemmer den. Sådan der. Her er de sorte spejder, en ny er to